Гомін Дніпровського косогору Повість із балат Бувальщин Заспів Дніпровські кручі Звелися над рікою Гордовита і Велична Здається, на тих розлогих косогорах Відпочивають віки Давно колись, тисячу літ тому На цих холмах, оспіваних билинами Стояв дитинець, княжий палац і ще багато продавніх кам'яниць. І віяло від цього київського акрополя сивою давниною. Жорстокі війни і напасті прокочувалися нашою землею, навала за навалою, і не наша вина, що багато священних для нас пам'ятників упали під ударами загарбників чи згоріли від ворожого вогню. І як добре, що вціліла древня Софія». Але землі нашої вороги не змогли знищити. І цей чудовий косогір, що від Софії і Богдана спускається терасами над Дніпром, віддавна називається Володимирська гірка. На середній терасі звівся в бронзі князь Володимир, який був сином мужнього князя Святослава і рабині Малуші з Любача. Князь стоїть, здається, тут віки, і вдивляється в задніпров'я. Туманну далеч, ніби стереже спокій рідної землі. Трохи ліворуч над крутизною, що звелась над подолом, чудесне неповторне творіння з очого Растреллі. Стрільчасті бані немов ракети націлені в небо. Здається, вони справді злетять у висоту, але сила земного тяжіння тримає ажурний собор над крутизною Дніпровського схилу і майже поруч звівся кам'яною громадою з могутніми масивними колонами світлий палац. Над ним високо вгорі полощиться наше державне знамено кольору революції і кольору мирного неба. Дніпровські правічні схили то нависають майже над самим річищем Славути, то трохи відходять, ніби показуючи людям зблизько і здаля подвічну красу зелених ярух і круч. Восени, коли жовто-гаряча віхола кружляє на дніпровських кручах, коли лопаті клени уже скидають із себе парчеві ризи, а дикі груші палають багрянцем, осокорине листя взялося воском, незвичайними стають косогори. Здається, хтось розпалив на узгір'ях пізні купальські вогні. Коли ж дивитися з Дніпра на Київ, та насамперед видно велетинську підкову, що одним кінцем впирається в перевесище, де був колись княжий палац, а другим оперізує золотинами столаври. І ось на цих горах, на предківських причалах, які дихають вічністю і святістю, вляглися кряжами вікоповних нашарувань наша історія і наша сучасність. Так, це місце святе. Недарма ж на цьому слов'янському холмі кияни, наслідуючи приклад мудрих пращірів, заклали парк вічної слави, поховавши на широкій видноті прах невідомого солдата і останки героїв Великої Вітчизняної війни. Герої ніколи не вмирають. Тож нехай їм найкраще місце, нехай дивляться вони з висоти дніпровських круч. І вбирають у своє вічне серце пам'ять століть і трепет нашого часу, холодний камінь і білий цвіт, чисті роси і студені вітри, що летять з усіх чотирьох сторін світу, до нашого правічного причалу. Уночі не спить під зоряним небом Дніпровський косогір, палахкотить, шугає червоним полум'ям, гранітний шпиль на могилі невідомого солдата. У відсвіті вічного вогню пломеніє і блискучими гранями, Гордо впираючись у небо, і, здається, тримає на своєму вістрі золоту небесну зорю. Навколо тиша, тільки зелений трепет дерев, що оточили півколом скорботний пантеон, Та ще весною в кущах співають невгамовні солов'ї. «Солов'ї, солов'ї!» Не бентежте, солдат. А може й не чують того співу солдати, сплять вічним сном під гранітними плитами. І той невідомий воїн, і ті відомі, що лежать в непробудності неподалік у відсвіті вогнянийстого полум'я. Хто він той невідомий? Може шахтар, чи сталивар, а можливо хлібороб, учитель або агроном, чи юний студент? Звідки він, де народився і зростав, де обірвався його бойовий шлях? Мовчить, слається невідомість. Коли б він встав, то розповів би так багато. І ожила б тоді його біографія, і довідались би ми, хто він, чиєї матері син. Ні, я не озвувся. Не стану говорити, здається тихо мовить за глибини сама земля. Та й навіщо? Мабуть, я не заслуговую на такі почисті, бо ж, напевне, були й мужніші і славніші воїни. Те, що вшановують мене, це шана і вдячність усім солдатам, а не мені одному. Тож лишуся я Невідомим Затихає голос землі І знову снується тиша без скеттями Крутими схилами Дніпровського косогору Тільки шуготіння полум'я щерветься Червоними язиками з глибин Ніби з грудей звитязця Тихо лине журна музика Здається, звучить органно Сама земля Скорбота не лише в звуках вона є в кольорах, в чорних, пурпурових, муарових стрічках, і в квітах, що тремтять пелюстково у вінках і кошиках, а то й просто в жмутиках, які лежать на камені, зволожені росою, і тихо в'януть, як наша печаль. Здається, сама ніч у чорному вбранні схилилася над Косогором. Срібний місяць, Висвічує алею, що веде до обелістка. Під кожною гранітною плитою лежать відомі солдати від рядового до генерала. Вічним сном спляться ми батьох народів, Сувора солдатська доля яких уже по смерті звела до одного підрозділу – Почесного караулу в пантеоні слави. Давно-давно в грозову громовинну осінь вони билися за Дніпро і за Київ, прибуваючи скрізь вогоні залізну хуртечу вперед, долаючи лютий опір ворога. Вони увіходили в хвилю Дніпрові, як виходять у легенду, і омиті священними водами Славути, опалені ворожим металом, ставали героями для вічності.